Присяжний засідатель, чи не помітили ви чого небудь підозрілого, коли, почувши крик, повернулися назад і побачили, що вашого батька смертельно поранено, свідок нічого певного, Коронер, що ви хочете цим сказати? Свідок, я був такий збуджений і схвильований, коли вибіг з лісу, що думав тільки про батька більше ні про що. Проте у мене склалося якесь непевне враження. Ніби в той час, коли я біг, ліворуч від мене на землі щось лежало. Мені здалося сірого кольору, мабуть, якийсь одяг або, може, плед. А коли я підвівся з колін і пошукав ту річ очима, її вже не було. Коронер, ви хочете сказати, що вона зникла до того, як ви пішли по допомогу? Свідок, так, тоді. Коронер, ви не можете сказати, що то було, свідок. Ні, я просто відчув, що там щось є, Коронер. А на якій відстані від тіла свідок, приблизно на відстані дюжини ярдів, Коронер, а на якій відстані від краю лісу свідок, приблизно на такій самій, Коронер. Отже, та річ зникла в той час, коли ви були за дюжину ярдів від неї, свідок так, але я стояв спиною до неї. На цьому допит свідка було закінчено. Я бачу, сказав я, під кінець допиту Коронар, своїми зауваженнями досить таки допік молодому Макарті. Він звернув увагу і небезпідставно, як на суперечливість ствердження про те, ніби батько подав синові сигнал, перш ніж його побачив так і на відмову сина переказати зміст розмови з батьком на дивне витлумачення слів умираючого. Усе це, як зауважив Коронер, красномовно свідчить проти сина. Холмс стихеро розсміявся й улігся на м'якому сидінні. «Ви з Коронером...» Обидва, що сили намагаєтеся не помічати найпереконливіших деталей, які свідчать на користь юнака, мовив він. Хіба ви не бачите, що твердите то про наявність у нього багатої уяви, то одночасно про те, що її в нього обмаль? Обмаль – це коли ви думаєте, що він не міг би винайти досить привабливої причини сварки, Аби прихилити до себе симпатії колегії присяжних, а багато це коли вважаєте його здатним з якихось потаємних міркувань на щось таке перебільшене, як згадка вмираючого про пацюка або розповідь про випадок із зникненням одягу. Ні, сер, у цій справі я дотримуватимусь тієї точки зору, що все сказане юнаком. Правда? А там подивимось, куди приведе нас ця гіпотеза. А тепер я почитаю Петрарку. Ось у мене кишенькове видання. І більше не скажу про цю справу ні слова, поки ми не прибудемо на дії. Другий сніданок – в Суіндоні, куди я бачив, ми приїдемо через 20 хвилин. Була майже четверта година – коли ми, проминувши чудову Страуську долину й переїхавши широкий блискотливий северен, опинилися нарешті в гарненькому містечку Рос. На платформі нас чекав худючий, схожий над хора, непоказний і пронозуватий на вигляд чоловік. Незважаючи на легкий коричневий плащ та шкіряні краги, які він узув з поваги до сільської місцевості, я без великих зусиль упізнав у ньому Лестріда зі скотланд ярду З ним ми доїхали до готелю Хірфорд-Армс, де для нас уже було приготовлено кімнату.